Quasi asfalto è un'idea che mi è venuta mentre vivevo in Svizzera negli ultimi quattro anni passati e trovandomi là mi resi conto che c'era un largo uso di questo materiale sia nei marciapiedi sia nelle strade e c'è tutta un'estetica attraverso l'uso di questo materiale su larga scala che è l'asfalto E mi sono domandato, da dove viene questo materiale? E allora ho scoperto che esistono in Svizzera le miniere di asfalto nella Val de Travers, al lato del massiccio dello Jura. Lì la mia mente è andata avanti abbastanza e ho pensato che questo materiale, dunque l'asfalto, ha un significato che in greco può essere reso con senza errore, o altrimenti assicuro, trattengo, da asfalma. E pensai così che il modo in cui questo materiale viene utilizzato in sostanza prova a portare alla luce, una forma di vita. E tu cosa hai pensato quando hai visto queste cose e tutto questo asfalto? Quello che mi sono chiesto andando per la Svizzera era da dove proviene questo materiale? E trovandomi nelle miniere della Svizzera, nei monti Jura, che erano i primi da cui, in sostanza, si è iniziato a usare questo materiale per costruire strade intorno al 1850, ovvero le prime energie dove per la prima volta gli abitanti dei monti si trovavano a dover vivere sottoposti ad un ritmo di lavoro meccanizzato. Precedentemente erano pastori, agricoltori e vivevano secondo il loro proprio ritmo, diciamo da un momento all'altro però iniziarono ad esserci le prime concessioni per l'estrazione mineraria, le quali inizialmente erano dell'Inghilterra dalle quali si generarono posti di lavoro e le quali a loro volta diventarono sempre di più. Assieme a queste si svilupparono naturalmente orari di lavoro e regole di funzionamento. Quindi fondamentalmente si iniziò a produrre un materiale per certi versi rivoluzionario, radicale, diverso dagli altri, il quale avrebbe prodotto un nuovo lusso ed un vero e proprio nuovo stile di vita. Il materiale stesso inizia ad essere una tecnologia di eccellenza, capace di istituire un certo tipo di vita, iniziato nella società occidentale che si è trovata in Svizzera e iniziato a sfruttare questo materiale. Esiste anche un altro posto in realtà che ho scoperto, che è anche l'ultimo in funzione in Europa, ovvero le miniere che ho scoperto nel sud dell'Albania, sono le ultime miniere di esportazione in funzione di asfalto minerale, perché l'asfalto in origine è un minerale, le quali eh, non hanno mai smesso di funzionare dal XIX secolo. Tornando a noi, comunque, quel che mi chiedevo era chi crea questa strada uniforme nella quale posso camminare e correre senza problemi? e fu proprio allora che scoprì dell'esistenza delle miniere in Albania e sono andato in Albania c'è stato diciamo un incontro particolare da tene con una ragazza, una scultrice proveniente dall'Albania e che veniva in particolare dal paese dove si trovano le miniere anzi il paese, sarebbe da dire, il paese dove vivono i minatori perché quando mi sono recato là fondamentalmente ho scoperto che tutti quelli che vivevano, che erano insomma vissuti in quel paese, avevano vissuto, funzionato e lavorato intorno a quelle miniere, diciamo quindi con questa ragazza decidemmo di andare in quel paese nel paese dei minatori siamo entrati nelle miniere e abbiamo conosciuto i minatori che lavorano in queste miniere e che vivono tuttora nel paese, il materiale che si esporta da queste miniere tuttavia viene distribuito in diversi paesi, tra cui la Svizzera la Romania, l'Italia la Grecia, l'Inghilterra e così via va in moltissimi paesi e quindi servono molte tonnellate ogni anno, visto anche che l'asfalto in forma minerale è di una qualità di gran lunga superiore rispetto all'asfalto ricavato dal petrolio come viene prodotto in altri luoghi e permette di costruire quindi strade con una maggiore resistenza e longevità dunque dicevo venuto a contatto con i minatori e con la ragazza con cui ero andato sono riuscito ad essere più vicino alle realtà che si c'erano dietro all'asfalto a questa tecnologia creatrice di un nuovo tipo di comunicazione nel significato che le ho dato che diventa sempre più complesso e in sostanza forma reti di comunicazioni questo è per come è nata l'idea diciamo per quel che riguarda il suo sviluppo ci ritroveremo a giugno per, per 25 giorni in Albania dove andremo a investigare le vite dei, dei minatori proseguendo invece dal punto di vista della della storia di questo minerale prezioso, diciamo che fondamentalmente si è sviluppato un commercio su grande scala che ha iniziato a presentarsi come simbolo di sviluppo, ovvero dove c'è asfalto c'è progresso. Così l'asfalto in sostanza però se lo prendi nella direzione insomma che io cerco di dare all'asfalto, ovvero con un senso filosofico, ovvero di senza errore, di formazione di un'unica lingua, di sviluppo che non ha errori, uno sviluppo diciamo che è l'unico possibile, Cioè che solo con le stazioni dell'asfalto c'è progresso, in questo senso del progresso, in questo senso particolare, diciamo, del progresso, allora solo in questo modo si può avere una prosperità così fondamentalmente quando formi un linguaggio, un modo di pensare, ovvero formi una strada diciamo, o sottraendo ogni altro modo di pensare, non permetti ogni altra energia che esiste intorno di esistere e provi a produrre questo liscio uniforme che in sostanza produce linee diritte, può portarti più vicino ai scopi che ti sei preposto, d'altra parte però non permetti all'errore, ovvero lo sfalma, ovvero ciò che è differente, di uscire in superficie. Il modo però come si, come si sviluppano le cose, persino in biologia, è proprio attraverso gli errori. Quando c'è un errore è perché c'è una simmetria, una, una piccola asimmetria è quella che attraverso cui persino un albero si sviluppa, non può svilupparsi in una linea dritta, ha bisogno di una piccola simmetria un ramo che svilupperà un altro modo di pensare, diciamo, di esprimersi. Quando tu stabilisci un solo modo di pensare, usando un solo materiale, sviluppando un commercio ed ponendoli in luoghi che non ti riguardano direttamente, sostanzialmente sviluppi una sola lingua che serve solo ai tuoi interessi. Questa è in sostanza l'idea che cerco di portare alla luce con la parola Sfalma e attraverso questo documentario, ovvero presentare modi di vita di uomini che possono sembrare errori agli occhi di un occidentale, ai quali però non pensiamo mai quando camminiamo o corriamo sulle strade bellissime su cui ci troviamo, nei centri, nelle città delle nostre società occidentali. Camminiamo, corriamo, andiamo in macchina, ma non pensiamo mai da dove potrebbe venire questa possibilità. Questo è il modo con cui sono arrivato in Albania, in una miniera che funziona ininterrottamente dal XIX secolo produce e produce asfalto in condizioni indegne. È un materiale che fondamentalmente trovi molto comunemente in Albania, il quale però non viene pressoché utilizzato in quel paese, ma viene esportato per creare la prosperità in altri luoghi. Alusto. Il nostro orientamento in questo documentario si regge sulla possi sulle possibilità che produce il contatto personale e il lavoro comune. Crediamo il solo modo per far vedere il celato e sconosciuto fino a poco fa, attraverso cui vogliamo far emergere la sua valenza politica, è e occupandoci a fondo e familiarizzando con i luoghi in questione ovvero le miniere e gli altri luoghi dove operiamo diciamo, solo dedicando tempo ai protagonisti e creando un rapporto con loro ed avvicinandoci inoltre al loro stile di vita possiamo sviluppare qualcosa che rivela le condizioni sotto le quali si sviluppa e prende forma lo stesso documentario in sostanza quindi ci siamo incontrati come squadra siamo un gruppo di antropologi artisti che provano attraverso il lavoro collettivo di trasmettere diciamo fondamentalmente attraverso questa interdisciplinarietà Qualcosa che non è la creazione di un'opera d'arte, che andrà nelle sale per impressionare, perché ha immagini forti, per poi magari tornare a casa e continuare con la nostra vita. Proviamo a produrre uno spazio dove può collaborare una grande squadra di persone, nel senso che ha partecipato alla, nella sua creazione. È uno sforzo che facciamo e per questo abbiamo scelto di non andare in studi di produzione privati, abbiamo inoltre scelto di fare la produzione basandoci sulle persone che parteciperanno. Per questo abbiamo scelto il crowdfunding come un modo per coprire economicamente le necessità che abbiamo dal momento che il cinema, volenti o nolenti, essendo dentro il documentario contemplati tre paesi, ha bisogno di una certa quantità di fondi, anche per i trasporti, per la strumentazione, per tutto ciò che serve per produrre un'opera cinematografica, diciamo. Il modo che abbiamo scelto per fare questo documentario è attraverso lo stretto contatto e l'interazione con le persone della Svizzera e dell'Albania, due posti che sono stati fortemente influenzati dalla produzione su larga scala, incontrandola però in due momenti storici differenti. Così dunque interagiamo con le persone non caricate diciamo dalla realtà moderna e, e le loro vite inerenti agli ultimi minatori e dell'ultima miniera dell'Albania che abbiamo menzionato, dove là le domande fondamentali sono come loro stessi vivono, lo scorrere del tempo, con che ritmo misurano i loro orologi. Sono le stesse misure che usiamo noi nelle nostre società. Quali sono i loro desideri, ad esempio? Hanno dei desideri? Sono mai stati interrogati a questo proposito? Il documentario indaga così due cose in due luoghi differenti. La prima sono le miniere, ma anche i luoghi dove gruppi di uomini cercano di esprimersi in un modo, diciamo, differente da quello stabilito. Ε, κατεστημένος